Øh, som han mistede, og to måneder efter han mistede hende, mistede han sin ven, Christian. Begge gange til kraft. Helt surrealistisk og en vild fortælling. Hvad tænker du her efterfølgende? Jeg øh, har selv en tante, som jeg elsker utrolig højt. I, øh, altså nærmest i anden, anden potens. Hun er helt fantastisk. Så det er sådan lidt et, et billede for mig, at skulle miste hende endda til kraft, ligesom min, min mor. Jeg øh, er sådan noget rigtig meget med det med at have en øh, en nær relation, som betyder alt, som så øh, forfalder langsomt på grund af en altså kraft. Det der med at se et menneske gå i opløsning over længere tid, det er sindssygt hårdt. Og jeg kan huske, noget det blevet mest mærkeligt, var at han på tidspunkt nævner, at han fik ikke besøgt hende så meget, fordi det var for hårdt for ham at blive konfronteret med den virkelighed. Og jeg kan huske, da jeg var nogle af de gange, jeg var hjemme, og, og var i hus med min egen mor, der kunne jeg godt finde på at gå øh, igennem toilet, for at komme ind på min arværelse, for at undgå at se på hende i stuen. Øh, fordi jeg ikke kunne holde ud og se, hvordan hun så ud. Så sådan nogle ting og aspekter er nok noget af det, er sådan, jeg sad mest tilbage med. Og så også det med at miste en, med at miste samtidig. Der er en dualitet i med at jeg skulle miste to forskellige mennesker til det samme, men så forskelligheden i, i måden at sørge på var også virkelig slående og, og meget spændende at, at være med til at høre. om. Og hvad med dig? Ja, Tobias fortalte jo om, at altså det er bare i forhold til det, du siger med dualiteten, at da han mistede Christian, var det var de ligesom en vennegruppe med nogle fyre, der alle sammen havde mistet den samme. Så uafhængigt af, hvor dygtige de måske var til sådan at sætte ord på, hvad der foregik og hvordan de havde det, så var der sådan en samhørighed mellem dem og noget usagt, fordi de vidste, at de alle sammen gik igennem det samme. Men med hans tante var han alene i det, og han beskriver også ensomheden i, øh, hvilket ramte mig rigtig meget. Det der med, at når man mister flere gange, eller når man oplever nye aspekter af sorgen, fordi man lige pludselig ikke kan huske hendes stemme, for eksempel. Som jeg tænker har været yderligere udfordret af, når man øh, som Tobias, eller som du har oplevet af mist til et længere end sygdomsforløb, hvor at, at, som han siger, at man har flere forskellige billeder af den, man har mistet. Altså, der er ikke kun den der raske som mig, der er ikke kun raske Jonas på 16. Det, lige pludselig bliver ens, altså, er der mange forskellige virkeligheder, ikke? Og så i forlængelse med det der med ensomheden, fortæller Tobias om, at han tog ud og rejse, efter han havde mistet de to, alene. Øh, og at det var virkelig godt for ham. Og der spurgte jeg ham, om han ikke følte sig alene. Måske spurgte jeg lidt i sådan, min egen frygt, fordi tanken om bare at tage en tur til Aarhus alene en dag, giver mig sådan lidt angst øh, for, hvad det er for nogle dæmoner, så bliver indhentet af der. Men sådan, ja, den der alenehed, om den ikke kan være alt overvældende, hvor han sådan... Han følte sig ikke alene, fordi han læste bøger, og han hørte podcasts, og han gik i teateret. Og der delte han ligesom en samhørighed med dem. Og det synes jeg var vildt rørende. Ja, skal vi ikke lade det være ordene? Jo, lad os godt. Jeg plejede at tro på for evigt. Hej Tobias, og velkommen til. Tak. I dag der skal vi snakke om primært to forskellige personer. Vi skal snakke om din tante mm -hmm. og din ven Christian. Mm -hmm. Men jeg tænker til at starte med, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre om, om din tante. Ja, ja. Øhm. Jamen øhm, min tante, hun øh, da jeg blev født, der arbejdede øh, min tante på Aalborg Teater, og øh, det gjorde mine forældre også. Så øh, ja, jeg blev født i Aalborg, og der øh, når du arbejder på sådan et teater, så øh, har du enormt øh, mærkelige arbejdstider. Ja, øh, så det gjorde, at når, øh, når mine forældre arbejdede, så kunne min tante passe mig som regel. Så, øh, så allerede da jeg blev født, der, der, der opstod der en anden form for øh, bånd der. Øh, et, et, øh, ja, et moderligt bånd måske, som, som over årene ændrede sig til et, til et mere venskabeligt øh, bånd. Øh, og så flyttede vi til København, hvor at, øh, hun også passede mig. Hun, øh, hun instruerede tit forestillinger på øh, øh, Grønnegårdsteateret, så, så tit, tit var jeg med der, hvor jeg sad og, og så, så på hende, og en masse weird skuespillere løb rundt og sig fjollede ting. Øh, og øh, ja, hun havde, hun havde en, en helt speciel øh, humor, så hun... Øh, hun fortolkede en masse klassikere, lavede klassikerbearbejdelser øh, af Shakespeare og Molière og sådan nogle gamle, gamle meget, meget tunge, tunge stykker, som hun piftede op til et, til et niveau, som var spiseligt og som ikke var ja, sådan fremmedgjort. Så det var helt vildt sjovt at sidde og kigge på, fordi at man, man som barn kunne man weird nok sidder og spejler sig i de ting der skete foran sig, så så man blev på en eller anden måde, øh, der, du blev du blev på en eller anden måde set øh, gennem hendes arbejde på en måde, det, det var super underligt for sådan barn at sidde og, men øh, så blev jeg ældre og jo ældre jeg blev jo øh, jo mere øh, tog hun også øh, kontakt øh, til mig, øh, inviterede mig ud og øh, spise. Vi, havde, vi delte øh, en kæmpe, kæmpe madglæde, øh, især for fransk mad, og hun, øh, hun, kunne, godt lide, hun kunne godt lide rødvin. Så, øh, så vi tog altid på en eller anden fransk restaurant, hvor hun købte en eller anden kæmpe flaske vin og selvom at jeg måske har været 13 år, så har jeg fået et lille, et lille glas vin her. Hvordan sagde det? Det siger vi ikke, Det siger vi ikke til nogen. Det, det var sådan, der der der opstod et eller andet sådan weird øh, forhold øh, forhold mellem mellem os, som som pludselig var at at, at vi også delte hemmeligheder. Øh, det var super... Ikke, at jeg drak, men, men, men altså sådan... Det var, det var bare sådan nogle små ting som var, som var ret fede for, for et barn at kunne dele med en voksen, som, som normalt ikke lige sådan hører sted. Det lyder magisk. Ja, det var det virkelig også. Det var virkelig magisk. Og så... Ja, ja og så at, have, at have en interesse, som et voksen menneske også havde, som det her voksne menneske også havde lyst til at, at, at dele med, med dig... Altså, der var bare. Det var et ligeværdigt forhold, hvilket var... Var ret specielt. Øh, og så... Øh, så da jeg, blev lidt, da jeg blev lidt ældre, jeg tror måske jeg er gået i ja, 8. klasse eller sådan noget, der... Øh, der skete der en masse weird ting i mit liv. Jeg blev øh, mobbet i folkeskolen og havde nogle... Elendige venner. Øh, og, og, og så, så jeg gik til hende, og det var virkelig øh, specielt, fordi at hun, hun hørte mig og så mig og hjalp mig øh, helt vildt meget. Hun, hun inviterede mig med i sit hjem, hvor der sad en masse weird øh, kunstneriske øh, gamle mennesker, der bitchede om alt muligt øh, mellem himmel og jorden. Og, øh, og jeg sad bare der og kiggede på, øh, mens de øh, røg smøg og drak rødvin. Og det var bare. Det, det var, at et barn ligesom kan blive lukket ind i de voksnes verden. Og ikke nødvendigvis, det var jo ikke nødvendigvis en, en sund altså, verden, fordi at folk sad og røg og drak, men, men, øh, men øh, det at føle sig set og hørt af et voksent menneske, det gav bare. Altså, helt vildt meget. Det, det, det hjælp Øh. Og, øhm, snakkede jeg også sammen om de ting der var svære i dit liv? Ja, helt vildt meget. Altså helt vildt meget. Det, det var øh, det var ret det var ret specielt. Og så så gjorde vi altid et eller andet. Øh, Ved det hun gav mig altid et eller andet et eller andet redskab øh, jeg kunne bruge. Øh, hun var enormt livsklog og havde også været igennem alt muligt, øh, alt muligt sindssyge ting, men øh, så hun var helt vildt, hun var helt vildt klog på, på livet og på mennesker. Ja, og som regel så, øh, som regel, så løste vi det ved at, ved at spise noget god mad. <låder> eller gå i teateret, eller, eller sådan noget. Det er også en ting, som jeg er blevet ved med at gøre efter, at, at, at hun er død. Det, der, der har vi en eller anden øh, noget, som vi kan dele på, på tværs af af tid og rum. Øh, ja. Men øh, ja, så, øh, så fik hun erklæret kraft. Øh, først i, jeg tror, jeg tror først, det var i underlivet, øh, og fik, øh, efter noget tid, fjernet hele, hele sit underliv. Og, øh, men, men kraften, den, den spredte sig øh, desværre. Jeg kan ikke huske, hvor meget, men hun Kom i hvert fald i kemoterapi. Og i den periode, der besøgte jeg hende også. Og jeg kan huske, hun lå helt på, på sin sofa, og var fuldstændig som, sådan sunket ned i den. Og lå og var helt lille, og ked af det, og vred. Og, og så pludselig så sad hun og kunne grine. jeg ja, sådan nogle ting, som, som var så vildt for for et ungt menneske at se, fordi jeg havde, det var sådan noget, det havde aldrig set. Hvordan var det for dig, at, at din øh, jamen, næsten bedste ven eller ven fik, ja. fik kraft og opleve det? Jamen, jeg var selv bange, kan jeg huske. Altså, jeg, jeg var helt vildt bange. Og det... Øh, fordi jeg havde mistet min farmor øh, til kraft øh, 10 år før. Og jeg, jeg kan huske, at, øh, at det skete... Pludselig også bare mega hurtigt. Og, og det, jeg skulle stå og, og tænke på, okay hvad, hvad skal jeg gøre, hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke har det her menneske? Og falde tilbage på. Tilbage på og, ja, det var en sindssyg tanke. Altså fuldstændig. Det var, det var virkelig virkeligt, men samtidig var det virkelig uvirkeligt. Så, så snart at du får at vide, at hun har kraft, så bliver du bange? og ja. forbinder det med død? Ja ja, ja, ja det gør jeg, ja det gør jeg nok og og jeg og jeg øh, jeg ringer til hende hele tiden og cykler også meget forbi øh, med med god mad eller bare ærter. Jeg vil så gerne jeg vil så gerne redde hende men øh, ja Ja, det er også det, altså nogle gange tror man jo bare, at man er herre over liv og død, ikke? Men øh, det, er, det er man ikke, ja. Så, så det, der, der gik lang tid med det, og, og pludselig så, øh, så var hun øh, terminal, hvor vi fik at vide, at, øh, at hun skulle dø. Og der, øh, der brød jeg bare sammen. Kan jeg huske, jeg, jeg ved slet ikke, jeg, jeg kan ikke rigtig huske andet end sådan et sort hul. I ved nogle gange, når man ser på tegnefilm, en eller anden tegnefilmskarakter, der står nede i sådan en lang, lang, lang brønd og kigger op, og der står der er verden, ikke? og du, du er helt nede i den der brønd. Det, det, sådan husker jeg det nok tydeligst. Hvor gammel var du her? Ja, hvad har jeg været? Jeg har måske været... 18. Ja. Og øh, så gik der faktisk ret lang tid, hvor hun var terminal, hvor at øh, hun var i kemoterapi, øh, kemoterapi on and off, og jeg gik hele tiden med sådan en klump i maven i alle de der år, og nogle gange, så der var også lange perioder, hvor jeg prøvede at glemme det, og faktisk ikke rigtig øh, opsøgte hende, hvilket jeg jo, ja, fortryder nu. Øh, Fordi det var for hårdt at være i? Ja, jeg kunne ikke være i det. Jeg kunne ikke, øh, jeg kunne ikke blive konfronteret med døden hele tiden. Det, jeg kunne ikke... Det var for svært. Og jeg, jeg gik i gymnasiet på det tidspunkt, og ville bare gerne have et normalt liv, hvor der ikke skulle være folk, der, der skulle dø. Men... Øh, det var også helt vildt lang tid, er det ja. ikke det, at jo, være det, jo, altså fordi, jo, hun var terminal rigtig lang tid. Fordi jo. det jo har vi jo snakket med andre om før, at det er så uhåndgribeligt at være i det der med, at man ved, at der er nogen, der skal dø, og ja. så allerede der går man jo i gang med en eller anden soveproces, men Lige de præcis. er der stadig. Lige præcis. Men når det så var flere år, det mm. kan jeg slet ikke forestille mig, hvordan... Nej, det var også øh, det var også virkelig underligt. Og, og øh, ja, <laughs> også fordi, at hun lå altså hun lå og røg smøger og... Øh, drak rødvin og spis god mad, og samtidig med, at hun var mega syg. Og jeg kan huske, at når jeg kom ind i hendes hjem, så, så, øh, så var der sådan en vild duft af medicin og af røg og mad. Sådan en super weird kombination. Og kontraster. Af dufte, ja. <laughs> Det var sådan en helt, helt specifik øh, duft, som jeg Ja, nok aldrig, aldrig glemmer. Ja. Men øhm, ja, så, øh, så gik der noget, så gik der tid, lang tid, hvor hun var i det her terminaler. Jeg, øh, jeg øh, søgte, jeg søgte ind på en uddannelse, hvor jeg øh, ligesom kunne forberede mig ned i hendes, øh, hendes kælder. Det var en ret fin løsning, fordi at så, øh, så var jeg ligesom op på sådan rimelig rimelig tit, hvor jeg kunne sige hej og og der gik øh, der det, det brugte jeg lang tid på og, og øh, jo jo jo længere tid jeg brugt på det jo jo mere gik jeg også ligesom at tilbageholdt noget øh, sorg fordi at jeg simpelthen havde nogle ting jeg skulle koncentrere mig om jeg havde også, øh, en en kæreste, og øh, alt muligt andet og se til et arbejde og ja men så pludselig, så sker der det, at, øh, at øh, vi får at vide, at der, der er ikke lang tid tilbage. Og øh, så øh, der, der, øh, der, der ved jeg ikke rigtig lige, hvad, sådan, hvad, jeg, skal, hvad jeg skal stille op, fordi, fordi jeg, har, jeg har det her øh, projekt, jeg er i gang med, og jeg har en kæreste, som der øh, havde, havde lidt svært ved at håndtere min, min sorg, og alt det jeg skulle, skulle øh, som jeg gik med og så øh, men, øh, men der sker så altså det at, øh, at jeg får at vide nu nu skal du nu skal du besøge øh, Gitte, og så skal du sige farvel til hende ja og så, så tog jeg hen til hende og øh, der lå hun jeg havde set hende øh, halvandet uge før det hvor jeg havde øh, lavet øh, god mad til hende og opvartet hende, hvor hun lå, og hun kunne snakke, og hun havde det fint, og hun grinte, og øh, vi røg en cigaret sammen ude på hendes øh, altan, og sad bare og snakkede om, som, som, som vi normalt ville, ville gøre. Og så besøgte jeg hende øh, der halvandet nu senere, hvor hun lå og bare sov. Og hun kunne ikke sige så meget. Men hun sagde nogle gange noget. Øh, hun, hun, hun vågnede hele tiden. Og det, som jeg har fået at vide, det er, at, at når, jeg ved det jo ikke, men, men det er det, jeg ligesom kan forstå, at når, når et organ sætter ud, så er der et andet organ, der kompenserer. Så hele hendes hjerne har jo bare kørt på altså maksimum styrke. Så hun har jo haft de vildeste altså øh, tanker og hallucinationer og alt muligt. Og det gjorde, at nogle gange så vågnede hun, og så var hun så grundforvirret. Og det gjorde mig så ulykkelig, fordi jeg kunne slet ikke... Øh, yeah. Genkende hende? Nej, nærmest ikke. Og nogle gange kunne jeg. Det var så underligt. Æh, nogle gange så, så kunne hun... Øh, så... Jeg, jeg skrev faktisk vores sidste samtale ned, fordi at, at det, var, det var jo i, i 10 sekunder, at hun var til stede. Øh, og jeg sad bare og tænkte, at jeg, jeg kan simpelthen ikke... Øh, jeg, jeg kan ikke klare, at jeg ikke har den sidste... Altså, ja, på en eller anden måde. Kan du genkende hende i den øh, samtale? Ja, det kan jeg. Altså, nogle gange... Der er et tidspunkt, hvor hun tager sine fingre op til munden og spiser et eller andet. Og så siger jeg, Hva, hvad spiser du? Så sagde hun, ta Og jeg sagde, Hva? hvad? hvad snakker du om? ta Og Så jeg siger, mener, du? tat tatang det er sådan en fransk æblekage. Mm -hmm. Og så begyndte hun bare at sidde og mumle alt muligt. Fransk, øh, det var så underligt. Æh, og, men hun kunne også vågne op og, og pludselig sige, øh, øh, sige øh, har Lars været her? Jeg siger hun, hvem fanden er Lars? Så hun, det ved jeg ikke, jeg kan ikke huske noget. Det, det var sådan nogle det var sådan mærkelige feberdrømme og på et tidspunkt så løj hun også ligesom at vente så lidt og så sagde hun øh, så sagde hun hvor hvor er jeg er glad for dig top øh, den ligner dig den, den ligner dig og det var som om at hun så et landet mærkeligt hvor vi måske er gået og leget sammen eller ja jeg ved det ikke var ja. det altså hyggeligt nej nej det var mega hyggeligt. Du <laughs> er øh, det? Var det var, af Ja, hyggeligt. det var faktisk... Altså, det var sgu også, også meget, øh, det var meget hyggeligt. Altså. Og så nogle gange så, så blev hun forvirret. Hun lå og svedte helt vildt meget. Så hun havde en klud på panden. Den kom jeg hele tiden og flyttede. Og, og, ja, hældte noget vand på og lagde på hendes pande igen. Og så, sagde hun, ja, så sagde hun sådan en lyde. Og nogle gange så pludselig kiggede hun op... Og så så hun mig, og så smilte hun bare, og så faldt hun i søvn igen. Altså, jeg tror sgu, hun har haft det, hun har haft det okay. Lige på, lige på den front. Der har hele tiden været nogen hos hende. Det, det, det er jeg glad for. Har du svært ved at gå den dag? Ja. Jeg var der i, jeg tror, jeg var der i 6 timer, øh, hvor jeg bare sad og græd og var helt færdig og sagde de ting, der skulle siges. Jeg, jeg kan ikke rigtig huske, hvad jeg har sagt. Jeg har sagt tak for... Rigtig mange ting, tror jeg. Øh, men, men da jeg gik der... Det var ret fint, fordi at der var ret meget måneskin den dag, og hun bor øh, forholdsvis højt oppe i, i, i sin lejlighed. Så, så månen skinnede ned øh, på hende, øh, da jeg slukkede lyset, øh, og så kunne man bare høre øh, den iltmaskine, der... Øh, der var i gang. Det var sådan, sådan øh, helt rytmisk, samtidig med, at, ja, at hun lå der og var, ja, fin. Og så gik der to dage, hvor hun sov, og så døde hun. Hvem fortæller dig, at hun er død? Ja. Hvem gør det? Jeg tror, at det er min mor, der fortæller det. Øh, det tror jeg. Det kan jeg faktisk ikke huske. Kan du huske din reaktion? Jeg kan huske, at jeg bare sad og stirrede ud i luften. Det er det eneste, jeg kan huske. Jeg græd ikke, og jeg gjorde ikke noget. Jeg sad bare og kiggede. Og dagene efter er skulle lidt, øh, lidt sværere at, at huske. Altså. Var du nede i bunden stadigvæk? Det var jeg skulle nok, ja. Men der var jo også, altså, der var jo også lettelse... Altså, det var der jo også, fordi at nu har man gået der i så mange år og vidst, at øh, ens ven og tante skulle dø. Øh, ja, det skal lige siges, at, at, at hun, hun øh, er mor til min kusine. Ja, så øh, hun, hun havde været gift med min mors bror. Ja. Men, men, øh, men ja, jeg, jeg var nok stadig nede i den der brønd, men overkompenseret som ind i helvede, øh, fordi at jeg havde så mange andre ting, som jeg, jeg skulle nå at gøre færdig, øh, som var så vigtige for mig. Øh, og så øh, ja, så går der jo så cirka to måneder, lidt, lidt under to måneder, og så så dør min ven Christian desværre af en kraftsygdom også. Øh, han blev syg i, i september, eller der, der fik vi beskeden øh, september øh, sidste år. Øh, nej, øh, i, ja, i med, <laughs> i 19. Øh, fik, vi, fik vi beskeden øh, fra ham. Vi, vi var en, øh, en drengegruppe øh, på, ja, måske ni drenge, der var blevet studenter sammen og altid havde, været ude rejse sammen og holdt nytår sammen og været til fester sammen og ligesom var gået igennem øh, hele muligheden sammen. Øh, så vi havde et ret tæt forhold i den her i gruppens forstand, kan man ligesom sige, fordi at vi, vi, var, vi var altid øh, vi var ligesom en helhed, kan man sige, ja. Øh, så han, øh, han, han skriver til os, drenge at, at, han, har, at han har fået konstateret øh, kraft i øh, lungerne. Og det er en enormt sjældent kraftsygdom. Og det er ligesom det, vi får at vide. Og så, øh, så går der tid, selvfølgelig, hvor øh, jeg skriver frem og tilbage med Christian. Øh, vi har lige været til øh, en øh, fødselsdagsfest tilbage i, jeg tror, jeg tror det var august, hvor vi øh, havde haft det mega sjovt, øh, som vi plejede. Øh. Og så, øh, så hører man ikke sådan rigtig fra ham. Øh, han, øh, det eneste, ligesom finder ud af, at han, han rejser frem og tilbage øh, til Tyskland med, med sin øh, far. For øh, jeg tror, han fik nogle piller øh, på et tidspunkt, skrev han vist til mig, og de prøvede alle mulige øh, vilde ting med ham. Og kunne du være i, i det her, i hans kraftdiagnose også? Men det var det, som jeg jo desværre ikke rigtig kunne, fordi at min tante var syg på samme tid med, med kraft. Øh, og... Øh, og fordi at jeg havde gået i fire 4-5 år og øh, ventet på, at min tante skulle dø, så, så tænkte jeg, men, altså der kan jo sagtens gå rigtig lang tid, så nu er jeg, nu er jeg nødt til lige at, at være her for min tante. Men jeg skrev med, med Christian. Dog var det sådan, at, at fordi der var corona, så, så måtte han ikke se øh, flere mennesker ad gangen. Så... Så det var, ja, han, han kunne ikke rigtig være med til, til ting, hvilket bare var svært, fordi at man ikke kunne se ham, og du kunne ikke mærke ham og høre ham, høre en stemme. Og, ja, der, der var, der var øh, få af drenge, som der, som der mødtes med ham, og gik ture og kunne snakke med ham, øh, hvilket var rigtig, rigtig godt. Folk som han var tættere, tættere med en, end med mig, men ja, så i april, øh, der, øh, der har jeg ikke set Christian siden august, og øh, der er min øh, gode ven fødselsdag, og øh, og jeg kan ikke komme, øh, desværre, fordi at øh, den dag, hvor min ven holder fødselsdag, er øh, dagen, hvor min tante øh, skulle begraves, så jeg kunne ikke, øh, jeg kunne ikke overskue det. Okay, så du har sidst set Christian i august, ja. og din tante er så død i altså Hun kort dør, tid forinden, så altså ja. den her fødselsdag. Præcis. Ja, okay. Ja, ja lige præcis. Øh, Og øh, så, så øh, og det bliver sidste gang, at, at vi ser ham. Øh, desværre. Øh, jeg er ikke. Øh, jeg, jeg jeg jeg tror. Jeg tror hvis han havde klippet håret af. Øh, øh, og han havde sådan langt, lyst, øh, sådan rigtig prins charming hår, plejede jeg at sige. Sådan, nogle, øh, sådan noget bølget, virkelig, virkelig lækkert, øh, lyst hår. Det har damerne været vildt. Ja, ja jamen, han, var, han var en meget flot fyr. Øh. <laughs> og øh, så sker der det, at vi ikke hører fra ham i noget tid efter den øh, fødselsdag så vi øh, en af vores øh, venner her han kontakter Christians forældre hvilket var rigtig godt han gjorde det fordi at øh, der siger hans øh, mor at Christian er meget syg og de har taget ham af hans medicin og øh, at han ikke vil have besøg og han vil ikke se nogen så vi, vi vælger at samles øh, hjemme hos øh, mig dagen efter øh, og strenge for at snakke om, hvordan vi skal håndtere, at vores ven skal dø. Men det, der bare sker, det er, at øh, vi vågner op til en besked næste morgen om, at han er død i løbet af natten. Øh, eller ikke i løbet af natten, jeg tror om aftenen, sent om aftenen. Øh, så pludselig skal vi lidt mødes under nogle andre omstændigheder hjem hos mig. Kan du huske, hvordan du reagerer på det her? Jeg var stille igen. Ja. Jeg, var, jeg sad bare stiget ud i luften. Jeg ved ikke. Jeg, det var så... Det var så surrealistisk. Fuldstændig. Det var mm. så... Ja, fucking sindssygt. Øh. Og jeg, jeg... Jeg kan ikke rigtig huske andet end, at jeg sådan begynder sådan at gå underligt. Altså, min krop, den reagerer sådan helt fysisk. Så, så har jeg svært ved sådan at række ud efter sådan et glas vand øh, og, og gå ned på gaden, fordi at i det, at det sker, der, der stopper ens verden med at, med at køre. Og så, når du går ned på gaden og ser, at alle andre menneskers liv fortsætter, det, det er sindssygt. Det, det er virkelig... Øh, har du også den følelse af, at din tante der ja, det? Ja, ja, det havde ja. jeg også. Det med, hvorfor er der ikke nogen. hvorfor ser I ikke det her? Mm -hmm. Altså Kig dog på mig, mand. Kan I ikke se, at, kan I ikke se, at mit liv er slut? Eller? Mm -hmm. altså, ja, man sidder man med en følelse af, at det ikke kun er ens eget liv, der er slut, men at ja, der er jo ikke noget i verden, der ja, kan gå videre. Ja, på en eller anden måde. Mm -hmm. det, det er ret præcist sagt, ja. Øh. Men øh, ja, vi får lov. I og med, at der er corona, så, så er det enormt svært med de her be begravelser. Så, øh, men vi får lov at sidde, os otte drenge, øh, får lov at sidde op ved alderet øh, til Christians begravelse. Hvilket var rigtig fint. Det var en smuk kiste. Præsten sagde nogle virkelig fine ting, som man kunne genkende. Øh, han var sådan en gut, der, der godt kunne lide, han kunne han også rigtig godt lide mad. Han satte sat enormt stor pris på øh, ja, sådan en sådan kæmpe, virkelig god bøf, for eksempel. Øh, og han, han rørte selv sin banæs, og havde, altså havde sådan meget sådan klare holdninger til, hvordan, hvordan sådan nogle ting skulle laves. Det var bare det var sådan nogle ting, man bare sådan kunne, kunne ikke genkende til. Det var, det var rigtig fint, øh, men det var, også, det var også noget af det hårdeste, jeg har jeg har været med til. Men i og med, at vi var otte, der gik igennem den samme sorg, var det nemmere at være i på en måde. Det var mindre ensomt. Ja, det var mindre ensomt. Kunne I snakke om det, jeg er otte drenge? Ja, altså vi har nok været semi til det. Øh, fordi bare det, at vi er sammen, øh, der er det som om, at der der sker et eller andet, hvor folk de alle ved, hvordan alle har det på mm. en eller anden måde. Selvfølgelig vil det være rart nogle gange at, at sidde og snakke om, men, men det har vi ikke gjort der så meget i. Til gengæld er vi helt vildt gode til at nævne ham og sige, det der, det vil Christian have, det vil han virkelig jeg synes var sjovt. Øh, sådan nogle ting. Og det er det rart? Det er virkelig rart. Det er virkelig rart. Øh, nu skal vi, til sommer laver vi øh, et arrangement, hvor Folk kan komme og spise mad og drikke drinks eller øl, og så kan de så donere et vilkårligt beløb til kraftens bekæmpelse. Og det øh, var der også øh, et par drenge, der gjorde efter hans død, der jeg tror, at vi fik samlet 7.000 kroner ind, som vi, som vi gav hans forældre. Øh, ja Hvilket var rigtig, rigtig fint. Mm. Tobias, du, du mister din, din tante og din ven inden for få måneder. Ja. Hvordan efterlader det dig? Jamen, det har efterladt mig i, ja, det er helt vildt tomt, vil jeg sige. Der det, ja, det er helt vildt tomt, og nogle dage er jeg helt vildt vred, og så er jeg helt vildt ked af det efter, og så... Og nogle dage er jeg bare helt okay. Øh, jeg har brugt... Jeg tog ud og rejse efter, øh, at Christian døde. Øh, for jeg fik bare nok. Jeg, var, øh, jeg, ville, øh, jeg vidste, at, at det ville blive det, det hårdeste år i mit liv. Øh, så, jeg, så jeg smuttede bare fra, øh, fra alt, jeg øh, genkendte. Og det, der er måske også en stor... Øh, det er også ret angstprovokerende at gøre, øh, kan man sige. Men jeg, vil, jeg så det ikke som et, at flygte fra, fra virkeligheden. Jeg så det mere som at, at gå virkeligheden øh, i møde på en måde. Og give plads øh, til sorgen. Og, til, og det, det, ja, det ved jeg ikke, det har jeg bare brug for at, at gøre. Hvordan var den tur? Den var helt vildt fed. Jeg spiste så god mad. Jeg tog til Firenze. Jeg tog til Berlin. Øh, I Berlin så jeg en masse teater og spiste god mad. Og... I din tantes ånd, ja. og også i Christians ånd med den gode mad. Ja, præcis. Og cyklede rundt og nød, nød livet. Altså, øh, det var det, var, øh, det var ret fint lige at kunne sige, huh, nu slapper vi lige helt af. Og øh, Også noget, du har haft brug for efter alle de år. Det var virkelig noget, jeg havde brug for, ja. Det var det. Min tante fortalte mig sådan en sjov historie fra, øh, fra Firenze om, at hun, hun engang havde, øh, var stedet på et tog øh, til Firenze med, med, sin, med sin ven, øh, som var italiener, og så han sagt, øh, vi skal besøge min mor. Øh, hun, har et, øh, hun har et slot <laughs> lidt uden for Firenze. Men øh, der er bare lige én ting, og det er, at øh, du er nødt til at sige, at du er min øh, forlovede, øh, Fordi at han, var, han var homoseksuel, og det ville øh, hans mor ikke... Øh, accepterer, så, så han, havde, han havde simpelthen taget min tante med, altså jeg aner ikke, om det er en røverhistorie, men jeg har fået en bekræftet, jeg har fået bekræftet at, det, at det er sandt øh, fra, fra flere, men, øh, men ja, der var et eller andet med, med den der by og den, den stemning, som der, som der var der, som, som, der lød, øh, som der lød ret fascinerende, så der, øh, der tog jeg altså hen. Kunne du godt rumme aleneheden? Ja, men når du når du læser bøger, og for det, det gjorde jeg, og går i teatret, det, der føler du dig jo ikke alene, kan man sige. Der er der, en samhørighed? Ja, der er. Fordi at du sidder ved siden af din sidemakker og finder måske ud af, at I ikke er så forskellige fra hinanden, som I lige gik og troede. Det, det er ret fint at kunne, kunne dele med folk. Mm. Så har jeg hørt jeres podcast også. Den, den har jeg været glad for. Og andre podcasts også... Øh, Musik, øh, ja. Sådan ting, det har været ret, det har været ret fint. Mm. Hvad har det betydet for dig, at, øh, at vokse op med en, en bedste ven og tante, der var syg? Har det ændret dig på nogle punkter og gjort dig i forhold til måske din jævnaldrende? Ja, altså det, det, har, det har gjort, at man får et mere realistisk syn på, hvad det er, virkeligheden er. Og, hvad, og at vi alle sammen skal dø, og vi ikke kan styre, hvornår det og det indtræffer, altså. Øh. Det kan jo være lidt ubarmhjertigt nogle gange at modnes øh, med sådan en. Ja, at få fjernet den der barndenaivitet om, at ja. øh, vi er udødelige. Ja. Har du da ikke også en fremmedgørelse med i forhold til dine nævnaldrende? Kæmpe, kæmpe fremmedgørelse. Vi går jo alle sammen os og så unge og tror, at vi at ikke vi kan dø, at vi er udødelige, ikke? og pludselig så. Så sker det. Det var jo kæmpe chok, altså kæmpe chok, øh. og kæmpe virkelighedschok også. Øh. Goddag og velkommen til, til livet, marker. Mm. Øh. Øh. Det, var, det var virkelig, det var det. Det var virkelig vanvittigt. Nå, det, det er også, når jeg sidder her foran jeg skal skal sætte ord på de her ting, så det er det nærmest ikke engang kommet i mit vokabularium, altså af hvordan jeg skal beskrive den her virkeligheds, øh, ja, det det, øh, det kan være helt vildt øh, svært at sætte sæt ord på, fordi at okay. det er så alt omvæltende. Og så virkeligt, og så ikke virkeligt. Mm. Og nu her, der, der er jeg allerede begyndt ligesom at, at glemme min, min tantes øh, stemme, og hendes, hendes ansigt, fordi at fordi at hun havde så mange forskellige ansigter, fordi at hun var i de her forløb. Ikke? Så, så, så hun, nogle gange så, så var hun helt vildt tynd, og andre gange så var hun ikke. og Nogle gange så havde hun ikke noget hår på hovedet, og andre gange så havde hun de flotteste hår på sit hoved. Så, så, så det, det hele det falder mig bare ligesom for mig, hendes duft, og, og, det, og det er som at miste hende en gang til. Og det er, en, det er en ny smerte hver gang, som, som er ubeskrivelig, og som, som man er enormt alene med. Øh, ja, det synes jeg er ret... Øh, det, det, det, er virkelig, det er virkelig vildt, hele tiden at gøre de der opdagelser, hvor man tænker, fuck, jeg har... det her kan jeg ikke huske. Og mm. hele tiden opdage nye aspekter ja. af sorgen, som gør ondt. Ja, præcis. Ja. Det er en ny smerte hver gang. Mm som er mist igen på en måde. Øh, sådan, sådan kan det i hvert fald øh, føles. Og hvordan har du det nu? Smiler du en gang imellem? Er du... Ja, det gør jeg. Jeg smiler en gang imellem. Det gør jeg. Jeg, øh, jeg besøgte også min tantes grav. Øh, altså første gang, da jeg besøgte hendes grav, der skete der det mest weird. Der, der, der kommer en god forbi mig, som, som ligner Jesus og jeg er, ikke, jeg er ikke særlig altså jeg er ikke trone men han har bare han har langt mørkt hår og sådan skæg og sådan lidt ranglet og så har han sandaler på og jeg tænker hvad fanden er det her og så, så siger han hey og jeg, jeg Jesus. siger ja præcis så up, Jesus mm -hmm. øh, og jeg siger dag og går mod min mod min tantes gravstein. så sker der det at mod mig kommer han pludselig løbende, altså fra den anden side. Altså han ligesom taget sådan en, en cirkulær omgang om den her kirkegård, og kommer løbende mod mig, hvor han har taget sine sandaler af, og, og, og så pludselig ser jeg bare, at der er sådan en krave, der bare dykker ned øh, i hans hår, og ligesom griber fat om, om hans hår, og han skriger bare, og, og, og fortsætter ned ad den her kirkegård. Og, jeg, og jeg, det er det mest underlige, jeg har prøvet. Og da jeg ser det, står jeg foran øh, min tantes grav. Og det eneste, jeg kan stå og tænke, det er, at det er jo bare dig, der går og driver gæk med alle mulige på kirkegården. Nu bliver der lavet forestillinger ja, deroppe. Nu er ja, der gal. Nu begynder The den rigtige drama is on. Ja. <laughs> Så altså, det var sådan nogle der ting, kan jeg grine helt vildt meget af. Øhm, og grinede også der... Øhm. Ja, og den der krav, den angreb så ikke mig efter. <laughs> så, så, så, jeg, så der det var bare der et, andet, der var et eller andet, hvor jeg bare tænkte, det, det må være dig, din gamle, sjovere. Er det Gitte, der ligger der foran på billedet? Det er det, er. Må ikke se det? Jo, Fortæl om, hvad der er på billedet. Jamen, på det her billede, der er der øh, mig, som lille, og min tante, som der ligger med mig, og min søster, som er et lille spædbarn. Og det der billede, det, det lå ved siden af hende, da jeg kom og besøgte den øh, sidste, sidste gang. Og det anede jeg ikke. Jeg anede engang, at det der billede fandtes. Øh. Du ser meget tilfreds ud på billedet. <laughs> ja, jeg har det meget godt. Og hun, hun, ser, hun ser ret træt ud. <laughs> øh, ja, men jeg, har det, jeg har det rimelig godt på det der billede. Ja, du ligner en, der har det som blom middag. Det, det ser virkelig rart ud. Det har jeg også. Ja. Når du mindes din, din tante, men også din kammerat. Ja. Mindest du på forskellige måder og kommer du i forskellige sindstilstande eller mindst det meget på samme måde? Nej, det, det det er et godt spørgsmål. Nej, det, det er ret det er ret forskelligt øh, vil jeg sige. Det øh, der er der to det er to forskellige verdener for mig. To vidt forskellige dynamikker og forhold øh, så så så jeg kommer i forskellige øh, tilstande det, det gør jeg helt klart. Altså Christian minder mig helt vildt meget om min gymnasietid, og hvor godt vi havde det. Vi var ude at rejse, vi var i Budapest sammen, og ja, sådan nogle ting. Øh, holdt nytår sammen hvert år. Øh, de der traditioner, man laver med, med sine venner. Min tante minder mig mere om sådan en hele sådan en del, en del af mig. Hun var mere en hun var mere sådan en, en del af mig, så, så da hun døde, der, der, der, der, der føltes det også, som om, at der var noget af mig selv, der smulrede. Øh, men, men det har jeg jo fundet ud af, at det er der ikke. Øh, det, vi vil jo altid være forbundet på tværs af tid og rum. Og det er jo det, er jo det fineste i verden, man overhovedet kan have Ja, du siger det meget rammende. Ja, det er jo ja. også et testamentet til, at alt det, du har lært af din tante, det tager du jo videre med i livet, i dine handlinger, og det er jo virkelig smukt. Fuld, fuldstændig. Jeg, jeg, sagde en anden, jeg tror, jeg sagde en joke her forleden dag, så jeg, som jeg havde hørt, hun havde sagt. Og der var der, var der, en, der, var der en, der sagde, hold kæft, det er, skal jeg lige huske. Og det, og det, det var bare ret rammende, fordi at jeg selv havde, altså, kunne huske altså, de, de, de der ting, som man hele tiden giver videre på en eller anden måde. Som, ja, det er... Det er ret fint, men, men... Jeg, jeg er nødt til at, at gå med den der følelse af, at jeg hele tiden har en idé om, at vi skal ses igen. Fordi ellers så kan jeg ikke håndtere det. Så er det for meningsløst. Ja, det er det altså for mig. Jeg, jeg, jeg, jeg tror ikke på Gud, og jeg, men, men jeg, tror på, jeg tror på, at vi, at vi skal ses igen. Øh. Og, det, og den, den forestilling er jeg nødt til at, til at have, øh, for, at kunne, for at kunne være med det. Øh, og efter hun døde, der drømte jeg også om hende hver, hver nat. Øh, jeg har spillet en del musik, øh, og, og hun, hun satte mig nogle gange bare i de her drømme foran sig, og gav mig, øh, jeg spillede trompet, så gav hun mig en trompet i hånden, og så øh, satte hun sig foran mig, og så sagde hun, værsgo og spil og det var også nogle ting, som hun, hun godt kunne lide, uh, at jeg gjorde for hende. kom til mine koncerter. Og... Så, Har det været ja, rart at drømme om hende? Helt vildt rart. Mm. Også, også vildt. Også vildt uh... yeah. Så er jeg vågnede, så og så er jeg græt, ikke? Mm. Fordi fordi jeg ikke ville have, at det skulle stoppe. Mm. Ja. Hvilken fortælling knytter sig til det? Tæppe? Er det ikke et tæppe? Det er et tæppe, der hun der har strikket til mig, ja. Hun, ja. hun ringede bare en dag og, og sagde, hvad er din yndlingsfarve? Og så kan jeg jo nok gætte, at jeg har sagt gul og orange. Øh, og så hun siddet og strikket et, et, et farvel-tæppe. Så hun har lavet det, mens hun var syg? Ja, det har hun. Det var så alle hendes nærmeste kunne få en krammer oh. i og Nej, Nej, hvor er det fint. Det Ja, det er rigtig fint. Så, ja... Hvor ligger det hen derhjemme? I, i min seng. Det, det ligger øh, for enden af min seng. Ja. Det er nemlig et rigtigt... Jeg er rigtig glad for det. Jeg og, øh, ja. har også taget det med nogle gange, øh, hvor jeg sidder og drukket en, et glas vin eller en øl med, med en ven, hvor jeg simpelthen bare har været så bange for, at der skulle ske et eller andet med det, så det, det gør jeg altså ikke mere. Oh, nej, det, er ja, ja, det skal man Ja, øh, skal man lige passe på med. Men øh, ja, det er det, jeg har fra hende. Æh, og så har jeg også et billede af Christian, faktisk. Det vil jeg også ja. rigtig gerne yeah. Hvor vi, øh, vi sidder øh, i den jødiske synagoge mm. øh, i Budapest, og har fået øh, kalot på, <laughs> øh, og ser ret forvirret ud. Jeg tror ikke lige, det var det, vi havde regnet med. Jeg kan huske, der sad øh, pludselig, så, så hægtede vi os på sådan en, en fransk tourguide, og og blev, ja, sad, sad, sad og lyttede, og de der franskmænd troede, at vi, at vi også var franskmænd, så pludselig fik vi stillet et spørgsmål, hvor at, ja, at vi måtte bekende kulør. Ikke? Øh, og så var man, man altså i problemer. Så var, så var vi på spanden. Øh, men øh, ja, det var i hvert fald øh, det var en sjov tur, det var det. Ja. Hvilket stykke musik har du taget med i dag? Jeg har taget et stykke musik med af The Beatles, mm. hvis I har hørt om dem. Uh, ja. <laughs> uh, der hedder <laughs> I Will, uh, som var uh, min, min tantes yndlingssang. Tobias, tusind tak, fordi du kom og fortalte om Gitte og om Christian. Det har virkelig været dejligt at snakke med dig og høre om de to. I lige måde, tak. love Til, jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af BIM til 24-7 og Landsforeningen Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sorg og død. Værterne var Peneløs Strøm Øster og Jeppe Væd Vester. Lyttesegnen er Frederik Ludvigs og Fastbordholmen. Tak fordi du lyttede med.